passen un minut i mig d'un quart de dues del migdia. Ja veieu que la pausa per la publicitat ha estat molt curta i que de seguida hem tornat a ser amb vosaltres. Temps just només per deixar que en Lluís Pancorbo s'assegués els estudis d'Andacero Girona. Ja el tenim aquí a punt, ja el tenim aquí assegut al meu costat. I doncs només em queda saludar-lo. Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Bueno, bé, bé, bé. Una miqueta encostipats, però bé. Una mica tan i que si això, que et vam donar festa la setmana passada, ja. que eren reis. Sí, sí, però clar, ja se sap. T'han portat moltes coses? Bueno, no ens podem queixar, eh? Algunes cosetes d'aquestes que ens has anat presentant al llarg dels primers programes? No, desgraciadament no. No? No. No ha arribat ha el S'ha de llibre... ser molt friki per anar-ho comprar. Sí, però no ha arribat el llibre de, de prendre japonès... No. no. ha arribat... El... Alguna peça de lavabo, no ha arribat res. No ha arribat res, no ha arribat res. Bueno, quan arribi, ens ho fa saber, si és que algun dia arriba. Si algun dia arriba al lavabo, jo el lavabo perquè el vegis. El veure jo no ho el els, els oients, però els hi explicarem detalladament. Exacte, bueno, I... podien-ho tan detalladament, eh? Bé, però farem molts de sorolls perquè per puguin saber algunes de les coses que fan. No parlem de lavabos avui, que jo sí que a l'audiència els agrada molt que parlem de lavabos, però parlem d'altres coses. Parlem d'altres coses. Veiem, s'ha acabat el Nadal, eh, com tu deies abans, han passat els Reis, i, i hi ha gent que està ressentida. Sí? I gent que està ressentida perquè li han portat només uns mitjons i una corbata. I una bufanda. I una bufanda. I té aquell odi acumulat. Hi ha una web que... amb el que tu agafes, eh, tens un parell de duendecillos que es tira un carro i llavors pots tirar al vací al Parc Noel. Oh. És un jove que que fa més metres i si vols te la dono. Te la sí, si és curteta, sí. És una miqueta... No, tu... bueno, és, és curteta però és miqueta complicada. A veure, Vullem. és 3 w2 flashgames.com barra F barra F guió 1061.htm i si no, qui no se n'hagi assabentat bé, rampoines.com. Yeah, exactament. On, per cert, també podeu trobar tots els programes que anem fent aquí, que estan allà penjats, per si un dius uns en perdeu algun i teniu ganes de tornar-lo a escoltar. O us ha agradat molt, us ha fet molt de riure com a nosaltres i el voleu tornar a escoltar, rampoines.com i els trobareu, els trobareu tots allà. Aquest xoc és de l'estil d'aquests tan famosos, de, del pingüí que dispara... Sí, senyora, és igual. És el mateix. És igual, poden estar elaborat com... A, aquests que tu dius són els JT mhm. Això és un això és un, un suís que que un dia es va estar avorrit, va fer aquest joc, i ha sigut un boom. De fet, fins i tot ara estan en, han tret al mercat un joc que estava al PlayStation d'aquest joc, del Yeti Esports. És que tinc molt d'èxit. Sí, sí. Suposo que la majoria de nosaltres hem rebut un mail. Entreu en aquesta pàgina web i jugueu un rato si, si esteu avorrits. Jo, com, com sabia que això m'ho preguntaries, et porto l'adreça del Yeti Esports. Doncs digues-la també. És www.yetiesports.com és a dir, y-e-t-i-s-p-o-r-t-s punt o-r-g aquesta seria la web eh, on tu eh, pots anar a comprar el merchandising, els jocs pel mòbil jo el tinc, el llet i pel mòbil uh -huh. doncs totes aquestes coses i llavors si vols jugar online has de posar aquesta mateixa adreça barra e barra online eh, guió baix login punt php llavors aquí us sortirà una mena de de validador que heu de posar un usuari un password i si voleu podeu fer servir les rampoines feu poseu rampoines d'usuari i rampoines com a password i ja podeu jugar tot el que vulgueu. I és molt i molt divertit i pots estar hores, hores jugant a intentar fer els teus propis rècords d'aviam qui dispara més lluny. Sí, val a dir que van traient jocs nous ara me'n, ara men se li emporten nou i l'últim que jo he vist és que el, el Yeti està en un escenari de rock i estira contra els pingüinos i llavors a veure qui si arriba molt lluny allò, tirant-se allò com si fos una estrella del rock <laughs> és molt divertit és jo molt coneixia divertit. fins aquests de, de malvat de beixbol anar picant aviam qui tira el pingüí més més lluny però aquest encara no hi havia arribat sí. a si m'hi connecto el bo, bo d'aquest és que hi ha, una, hi ha un parell de jocs que són multijugador amb el qual pots jugar contra un altre uh -huh. i seria el mateix del pingüino el que coneixem de... Bueno, veure, no ho hem dit però és, tu, ets, tu ets el yeti llavors tacar un pingüino i li has de fotre un... un un mamporro pingüino a ver si arriba el més lluny possible. Doncs hi ha, la, hi ha la versió multijugador, en la qual eh, tu estàs de cara a un altre jugador i te vas passant el pingüino. I llavors al final, qui queda amb, el, amb, amb els metros positius a el seu favor, doncs guanya la partida. I llavors això, doncs hi ha un rànquing mundial, que vas pujant, vas baixant... Vaig divertit, per perdre les hores. Per perdre hores. I és increïble la, la gent que hi deve haver perdut hores i hores, perquè tu hi jugues una estona i fas uns metres i arribes al teu propi rècord i dius, estic orgullós de mi, ara ara ja en sé de jugar això i mires el rànquid mundial i veus unes un distàncies un i dius, soc un patata, un patata. quantes hores que la gent debo haver estat jugant això per arribar a fer, no sé quins metres que jo no sé. perquè hi ha, hi ha truquillos tu quan tires el pingüino hi han unes tecles que pots anar movent-lo endavant i endarrere i llavors el pingüino t'agafa ah, com si diguéssim, aerodinàmic, aerodinàmic. Agafa, és, el, és el pingüino amb tuning gairebé ah. Això no ho sabia, però això tinc a tu aquí. Sí, sí. Més cosetes. Més cosetes. A veure, això és una, una, una mica trist, però és una cosa que ha sortit que la veritat és que és molt, molt, molt curiosa. No? Es, es diu memento transmission. I és un invent que, que han fet, és una mena d'emissor, de, de, que posen a les carreteres, eh, ho col·loquen a terra, i llavors tu quan per la roda, el, a l'emissor envia una senyal o al mòbil o a la ràdio interferint, la, interferint la, la, la programació i llavors te diu en aquell punt quilomètric qui es va morir? Mol és, molt trist. És eh? molt trist. És molt trist. però bé bueno, és una manera de conscienciar la gent de que no corri, de què no ha fil el cotxe begut, de que totes aquestes besties que hem sentit aquests últims dies. No? I, tant, i tant i tant. I això no, no ho, podem, ho podem trobar ho podem... Això en principi no es pot comprar. No. Això és un, és un tema... de Supòs que ho deu fer l'Estat. O... Uh -huh. Aquí a Espanya no, no, no, crista, no, existeix. no existeix. En altres països? Pensava Supo... que... que la notícia deu ser d'algun país del nord, uh -huh. uh, passa que encara no te sabria concretar quin país és, però sí que és un, sí que és un país del nord. Probablement aquí cada, cada pocs metres ens arribaria un, un missatge d'aquests, perquè és increïble, de la gent que, que mora a les carreteres cada any i per molt que baixin alguna vegada les, les estadístiques, no, no és gens significatiu. Més coses, Lluís. Més coses, a veure, deixem la, la, sí, la tristor. Sí, la deixem de banda. I anem amb un, amb un noi, amb un estudiant anglès, que, doncs, se l'ha de dir que aquest és un llest. És un deu per ell. És un, és un noi que va agafar, va contractar un, un, una adreça d'internet, que es diu milliondollarhomepage.com, i aleshores el que ha fet ha sigut dividir la plana amb un milió de píxels un píxel seria doncs, un puntet que veia vosaltres al monitor uh -huh. un píxel aleshores el que ha fet ha sigut posar a la venda aquests píxels i, i o sigui, doncs, per exemple li arriba una una empresa un casino d'internet que li vol contractar doncs, un anunci no -sí que fa 10 centímetres per 20, doncs, es fa la traslació en píxels i li paga doncs, doncs, un, un dòlar per cada píxel que ocupa doncs aquest noi aporta 999.000 eh, dòlars de benefici. I suposo que l'últim dòlar deu estar... Vol dir, a... 1.000 dòlars, i la veritat és que és un nano de 21 anys, vull dir que aquest nano ja té la vida solucionada. Solucionadíssima. Però com pot ser, jo aquesta notícia l'havia sentit, com pot ser que, que hi hagi hagut tanta gent que s'hagi volgut anunciar en aquesta pàgina web? Jo no dic al final, quan, quan ja era superfamosa i se'n parlava tots els mitjans de comunicació, però al començament... Podent-te denunciar, tinguent tu, per exemple, un, una pàgina sencera. És una ja. que em costa entendre. Bueno, jo suposo que és pel tema de que la, la, el, el nom de la web és, és allò muy pegadizo, no, mm -hmm. que diu. Que si tu poses, doncs, dona molt peu a buscar-lo un buscador. Mm. Milión de dólar, i segur que, segurament te surt, te surt al principi del, del, de la búsqueda. Perdona, Lluís, com, com has dit que es deia la pàgina? Milión de dólar... Homepage.com. O sigui, aquest noi ja va fer la pàgina pensant que guanyaria un milió de dòlars sí, sí, gairebé, no? Sí, sí, sí, sí. Ell va agafar a partir la plana i, i, i si tu entres, la plana és tot arrebossada de, de publicitat. Clar, és una publicitat molt petita, perquè eh, el més petit podés són 10 píxels per 10 píxels, però 10 píxels podés, no ho sé, no ells, ser res, més tampoc. centímetre trobo, és molt poquet, molt poquet. No, no, és que jo també vaig llegir la, la, la, sí, sí, la notícia molt. i m'ha cridat molt l'atenció perquè vaig pensar, i, i què estem fent tots? Doncs? dir, que és relativ, sembla relativament senzill fer un milió de dòlars, vull dir que és veritat que amb la, sí, sí. aquesta edat hagi aconseguit aquest rendiment. Sí, la veritat és que és un 10 perquè hem d'anocar. Jo, jo he llegit moltes crítiques per ell, però, però la veritat és que, mira, ha guanyat un milió, de, bueno, 991.000 dòlars sense fer mal a ningú. Però criticar-lo per què? En quin sentit? No, no. no perquè jo he sentit que era una idea estúpida, coses d'aquestes, sí. gent rabiosa, gent rabiosa que, que, que no se li havia acudit a la idea. Exacte. Perquè ja em diràs tu què hi ha a criticar. Aquí tots voldríem guanyar un millor de dòlars. No ho sé, sí. 99.000. 99.000. Amb una idea que no, no, no t'invertiris res. És que... que va, no, el Benefegis domini que li ja. havia costat poder 100 dòlars amb, amb el temps que porta i, i ja està. Increïble. Sí. Aviam, el dia que se'ns acudeix una, una idea i així a tots plans. Aviam, aviam si arriba. Tant comprar l'useria de Nadal que no toca mai. En fi, més coses. Més cosetes. Aviam, hi ha una web que es diu eh, play-analogia punt com que el que fa aquesta web és que tu li pots posar la teva cara i llavors te diu a quin famós t'assembles. <ríe> Digue-me'l aquesta. És w <ríe> o sí? punt lei és a dir, p-l-a-y-gui-o-analogia.com sí. sí. Doncs mira, ens hi connectarem i la setmana que ve direm a quins assemblem en Jordi, i jo i tu. Tu ja ho saps a qui t'assembles, potser. Sí, però no ho puc dir. No ho pots dir-ho. Bé, doncs no direm a qui s'assembla en Lluís, direm a qui s'assembla en Jordi i a qui m'assemblo jo. I riurem una estona, segurament. Sí, sí, és la secció Star Estimator. Vull dir, la teva cara, fas, has de retallar la cara, que sortís, eh, no sortís allà perfil ni res d'això, mm -hmm. i poses la cara i llavors ell te, te dona tres possibilitats. La, el que t'assembles més i llavors dos altres que tens una retirada. Bé. Ho provarem. Ho provarem. provarem. Si no, la setmana que ve que estem una miqueta enfeinats tots els dies, l'altre... Bé, un dia d'aquests ho, ho, ho direm. Que és, és curiós perquè la gent sent les veus per la ràdio i sempre intenta imaginar-se cares darrere. Mai s'assemblen al que t'havies imaginat, ho dic per pròpia experiència. I bé, potser si els oients es una mica d'idea de, de com són aquestes veus que senten cada dia per la ràdio. Més coses, bé, més coses Sí, més coses. Uh, ara hi ha un invent que, de fet, és un, és un projecte que ha sortit de, de l'ENSAT. L'ENSAT és l'Escola Nacional Superior d'Arts Decoratives de França, mm. que és una cosa molt curiosa És un paraigües que uh, tu l'obres i llavors quan comença a ploure el paraigües per dintre s'il·lumina. lo qual cosa doncs, dona aquesta, una miqueta de, de... No és tan trist com sempre allonar el paraigües mm. d'això i doncs, comença a ploure, acaben unes gotes i el paraigües per dintre s'il·lumina i fa com si fos una nena de... de d'Aurora Boreal doncs, el... que bonic, anant per aigües il·luminats sí. pel carrer, a la nit, fosc oh, sí, m'agrada, sí. m'agrada, podem comprar-ho això? és un projecte és, és, Això és una, com és una escola, és un, és un estudiant que ha fet mm. aquest projecte suposo que ha d'haver fet com a, com a final de carrera o alguna així, i ja veiem si, si el, es comercialitza. però allà de fet és molt curiós és molt curiós una idea senzilla, però curiosa sí. potser farà un milió de dòlars potser sí, qui sap? jo no crec, eh, però <laughs> Tampoc s'ho pensava aquest estudiant. No. Més coses. Eh, això és una miqueta solidari, no? El, el, el MIT, que seria el Massachusetts Institute of Technology, eh, ara començarà... Bueno, està intentant eh, fer arribar ordinadors per a tothom. Eh, per a la població doncs, del tercer món, etc etcètera. Eh, doncs, ell està, està desenvolupant, i hi ha un prototip fet, de, de portàtil per 100 dòlars. És un... És un un portàtil amb pantalla LCD, com si fos un portàtil amb el corrent, la pantalla és de molt menor qualitat, fins i tot em sembla molt que és, de, és en blanc i negre, uh, no té disdur, sinó que té una, té una memòria de 500 megas interna que no, que no es pot tocar, el processador és una miqueta vell, uh, les bateries les càrrega manualment perquè no tinguin problemes de corrent, sinó que el portàtil i surt una manivela, i el, el, el nen, doncs, li dóna voltes fins a carregar el producte per poder-lo fer treballar. Uh -huh. És una... Un, M'ha fet gràcia perquè és una miqueta uh, un, un, un gest que, que, que si, si, si, si, si, si dona... si... Uh, si té bona de... estar sortida, doncs, pot ajudar molts nens de, de, del Tercer Món. I, a més, diem que és tecnologia antiga, però tecnologia antiga fa, fa dos dies. Tots quants podem amb ordinadors petits i bé anàvem. Sí, de fet, uh, estem pensant amb un, un ordinador que pugui executar qualsevol tipus de, de sobor que, que hi ha al mercat. No, veure, no es posaran a jugar amb jocs, sinó mm -hmm. per, per fer servir doncs, eh, programes eh, educacionals, eh, processadors de textos, perquè, perquè els nens aquests doncs, no tinguin aquesta limitació que tenen ara. No? I llavors aquests ordinadors, ells els envien allà? Com sí, els, com el, aquests, aquests ordinadors no es podran comprar. Eh, la idea és que ells els envien directament a les escoles que els necessitin. L'adreça web, per si, per si voleu tenir més informació, és laptop.media.mit.edu. I llavors, per ser solidaris nosaltres, que és el, el que hem de fer? En principi no tenen cap lloc on donar res. Mm -hmm. és, una, és una cosa que es fa a nivell de, de, de donacions d'estat de, de, i, mm. i no, no tenen cap lloc on tu puguis donar com a, com a particular. Molt bé, és una idea que, que, que està molt bé. Tenim, tenim més coses per avui o passem aquell, aquell fantàstic rànquing que vam començar passem fa aquest, dues... Pa, passem aquell rànquing, ens van quedar amb el número 45. I veig problemat. la fotografia d'un número 44 que m'agradarà molt. Sí, és el Haibo. Eh, poder, poder perquè no ens ha sonat res, sinó és un, és un, un robot que treurà Sony, que és un gosset i que doncs compleix les funcions d'un gos petit, vaia? Uh, fa tot el, el d'haver doncs, buscat te'n reconeix uh, dins, dins, de, dins de... és una mica cara, això sí poder, no sé, se'n deu anar cap uns 1.500 dòlars o, o, o 1.400 dòlars sempre per i bé el, el podríeu trobar més barat probablement i sí que és, molt, és, és molta despesa però clar, tens un gos però que no, no té les despeses eh, següents que té un gos de menjar, de, també de portar-lo passejar, de ah, temps, quan es fan grans els gossos... Sí. Són cars. Sí, són cars. Crec que se'n van per més dels 1.500 dòlars, <ríe> o sigui sí. que en realitat tampoc no, no és un gos, un gos tan car. Com, com tot, amb aquest, amb aquest gos hi han ha coses molt curioses, i és que hi ha gent que es dedica... Aquest gos és com si tingués un ordinador petit, no? mm. i llavors aquest ordinador doncs, té una petita d'intel·ligència artificial que li fa anar aprenent coses, eh, li fa... Doncs saber-te a reconèixer la cara o saber-te reconèixer tots els teus moviments, etc. Doncs hi ha gent que es dedica a craquejar aquest software. Amb el qual cosa eh, han, han fet estar aplicatius que tu, car tu carregues en, en el gosset i, per exemple, quan, quan res visites, al gosset li agafa una taca epilèptic i comença allà a posar-se com boig amunt i avall i, clar, la visita doncs, doncs espanta. I coses d'aquestes. Si, si us feu per internet Aibo segurament doncs, trobareu multitud de coses d'aquestes. Molt curioses. <ríe> molt curiós. 44, 43? El 43 és la, la, la primera versió de la Polaroid. La màquina aquella que tirava fotos i que... I que revelaven. I que revelaven. I que feia molta gràcia. Feia molta gràcia i quan érem petits se'ns en volíem una. Tots, tots. Però després la tenies i dius, 10 mmm, fotos. <ríe> sí. I, i, i tan I to, petites. Sí, i, i, i totes amb, aquest, amb aquell format raro. Sí, de Polaroid. De Polaroid. Em sembla que ara la Polaroid amb aquestes no càmeres digitals. La Polaroid ara, avui mateix llegia que... Eh, perquè veieu com, com canvien els, els, els negocis, doncs... Eh, ara, ara, ara està passant a Las Vegas, bueno, aquests últims dies passats han fet el CES, sí. que és el eh, Consumer Electronic eh, Exposition, alguna cosa Exposition. així. Exposition. Ja està sí. bé. A més, això. I eh, doncs aquesta, aquesta gent de Polaroid ha tret una videoconsola. Per, perquè veieu com canvia, com, com giren les coses. És una videoconsola molt semblant a la, la, la, la PSP de Sony. Uh -huh. Doncs han tret aquesta d'això. A veure si sí, amb això guanyen algú de mercat, perquè... Sí, perquè amb les fotografies... Sembla... i tot això els doncs, ha fet molt I de i mal. I aquell trasto, tan gros, tan portàtil, eh?, que vies d'anar amb... Eh, que tira una foto. Ah, tens una càmera? On? Aquí. Sí, la veia tothom. Si més no era plegable. Sí, però... <laughs> era plegable, però era... Era gran. Molt anem bé al el, 42. El 42. El 42 és el, el primer mòbil que va treure a Motorola. Hmm. Eh, perquè, malatí? Perquè, eh, sí, malatí. És de l'any 69. Vull dir que té la marinera. Això devia pesar, com aquí diu, 20, 22 onces que no sabria ara quina és la, la traslació quilos, però deu passar un huevo. No ho sé, però 22... Què són? Més, més grans, les onces o més petites? Jordi, ho saps? No ho sé no ho sé. Jo diria que més petites, però no ho sé. En qualsevol cas, segur que deu passar molt. Vull dir, hi ha un mòbil de l'any 95, de, que passava com un mort, imagina't, de l'any 69, devia ser... Bueno, devia ser tot, tot un andami. Si el, si el 95 era, era un ladrillo, que devia ser un endami. Portatilíssim i mobilíssim. 41. A 41. Uh, 41 tenim un altre mòbil uh, de d'IBM, de que des de l'any 93 ja, i aquesta la, la, la curiositat que té, uh, bé, bueno, que tenia és que uh, tenia una, una PDA ja integrada a dintre, és a dir, tenia un calendari, un, un, un sistema per enviar mails, una calculadora, uh, i tot això juntament amb el telèfon. Déu-n'hi-do, quantes coses que tenia. Sí, sí. Per del 93 estava prou bé. Sortia sí. per uns 900 dòlars. Vull dir que ja picava. No era l'època en què tots teníem mòbil. No, la veritat no és que no. No seria precisament aquesta. Però, en fi, qui s'ho pogués permetre segur que, que estava molt content. quan passava, ho diu? Uh, mira, aquest pesava 20 unses. Bueno, no era gaire, <ríe> menys, no no era gaire menys pesat havien que el del Havien passat com uh, 24 anys i només havien guanyat dos unses. La tecnologia. La tecnologia és gran quan, quan comença a sortir al mercat. Ens en anem cap al 40, si no m'equivoco? Cap al 40. El 40 és, una, és, un, és un gadget que probablement molta gent ha tingut i que molta gent té actualment, evolucionat per suposat, que és la quickcam. Cam. Aquella camereta que poseu a l'ordinador per, mm. per fer servir el messenger i veure-vos amb l'altra persona... No, que no té gaire revolució, doncs va, això va sortir l'any 94. Jo me'n recordo que això a la universitat jo havia vist d'aquestes càmeres de fet en teníem allà una mm. i, i era, que era molt divertit sorties de d'estar de, de, de, de, dins de la informàtica sense, sense ni imatge, ni son ni res ni, ni, ni vídeo, ni res, i veies aquell aparatet d'allà que et semblava que era bueno, una, una revolució brutal molt bé, Lluns, doncs ens quedem amb el número 40. La setmana que ve direm quin és el número 39 i seguirem pujant en aquesta llista dels millors gadgets de la història i amb altres coses que suposo que, que ens prepararàs. Segur. Doncs fins llavors, que vagi bé. Vinga. Adeu.